Глибше, глибше, глибше, Кирюха біг схилом униз. Озернувся лише на мить, та саме цього і не слід було робити. Безмежне біле черево розвалювалось, розпанахувалось, і з його глибини слизькими клубками виповзав-опадав кишечник, де рожево-чорний, а де біло-сріблястий, а ближче до хвоста зелено-жовто-коричневий. Очами Мимря заревла вже по-іншому, вже від болю, а не від пристрасті. Кирюха прискорив біг, та було вже пізно. Велетенський хвіст, ніби гнучкий стовбур якогось небаченого дерева, конвульсивно котився схилом назустріч, загортаючись дугою, відрізаючи шляхи на обидва боки. Удар був коротким і неймовірно важким. Після цього колода хвоста, здригаючись у спазмах, іще двічі пройшлась тим самим місцем, дощенту плюндруючи, втоптуючи, притолочуючи криваві плями на тому місці, де ще мить тому біг живий чоловік, присипаючи їх глинистою, бурою землею. Повільно, довго, важко. Помирав град. Від смороду величезного мертвого тіла чманіли городяни, сахалися коні, падали птахи в польоті. Навіть пси, бродячі, падла того не їли, а як і зважувались покуштувати, ті там таки на місці й подихали зі скавулінням і виттям. Дух мертвотний огорнув усе на багато-багато верстов навколо. У воді риба і та задихалася. Косяками неживими пливла униз за течією догори черевами. Городяни, без володаря, не спроможні життя упорядкованого налагодити. Поступово порозбредалися собі. Хто вздовж ріки подався, а хто на захід туди, де сонце обрій ховається. Спорожніли доми на подолі, збезлюдніла площа головна. Ніхто вже не говмонить, не співає, не збирає растаман трави на схилах агір поскотенських. Стоїть порожнім колись преславний і великий град наш. Тож якщо насправді є в нас десь там Невідомі брати на сході, якщо колись вони вирушать у дорогу далеку, і здолають її, і прийдуть до граду нашого. То вийшовши на край берега лівого, найперше, що побачать вони, буде білий, довгий скелет величезної ящерки, який лежить посеред пагорба, звужуючись хвостом до ріки. Нічого й далі не росте на пагорбі. Ні кущі, Ні трави кістяка того не затуляють, Не приховують. Вітер свище в порожнинах кісток його, Наче в сопілку посмертну. І подеколи птаство нечисте чорнопере Сяде перепочити на сплетінні ребер його Чи на гребінь звітрілий чудернацький. Та ще часом як з-під землі вродиться побіля нього худей цибата постать Волфа у довгому шкіряному плащі. Повільно пройде вздовж скелета від голови до хвоста і зникне, наче знову крізь землю провалиться. Відень, Девідгасе, травень-червень 2002 року, Рівне-Ірпінь, листопад-грудень 2002 року. Львівська брама Як тебе не любити, Києве мій? Ну, не любити можна по-всякому. Можна тихо і злобно, крадькома, як москаль який-небудь. А можна відверто, з розпачем. Якось я, наприклад, зараз. Тут і тепер. На задній лаві до железного тролейбуса гармошки де біля протилежного вікна куняє, задерши голову, конкретно п'яний або дуже перевтомлений чоловік і ще кілька спин пасажирів